стара, но якщо заперечень немає, до роботи. Цього разу Ізавель перенесла образу стійку. Та вона почала адаптуватись до жорстокості, які я добою. Ми розпочали роботу, і вона мала такий вигляд. Старий Іфай криками пояснював, що кому робити, а рувим. Улікся біля згаслого вогнища і дивився в напрямку водоспаду, куди попрямували дівчата. Мушу зізнатися, що всі чоловіки їм робили те саме. Коли я опинявся серед дерев і міг сподіватися, що ніхто мене не бачить, то теж намагався розгледіти образи тіла, що бачив колись так близько, які відтоді полонили мене цілком. На жаль, особливих успіхів у спостереженні досягнути не вдавалося, бо саламея здебільшого ховалася за очеретом. А оддаліла нічим не поступалася ровим у хізуванні своїми принадами. Намагалася, що найвище по камінню водоспаду, певно, аби велетен міг бачити її звідусіль. Вона навіть права одяг так, щоб завжди залишатися на видноті. Обережно. Раптом почувся поряд голос Єзавель, яка прийшла похмизна багаття. Дивися, що Брулим тобі й друге око не припечатав синцем. Вони йому не належать відповів я, як увівши. А потім дістав із кишені у листя хвістрака. На! Але селом для тебе передав. Стару, здавалося, ошелешило почути і побачене, і вона не одразу взяла ласий шматок м'яса. Тільки обережно, щоб рувим не дізнався, і за швидко запхала м'ясо до рота і миті ковтнула. Коли ми повернулись назад на так звану будову, я почав зрідка помічати пильні погляди Ізавелю Бікова Солома. У якусь мить вона навіть залася допомагати йому піднімати на дах намету велику гілляку. Робота йшла не клапливо, оскільки реальними працівниками були ходячі і малики, Стара виснажена недойданням жінка та одноокий кульгавий каліка, септо я. Найсильніший із нас засмагав, роздивляючись образи принадних жіночих тіл. А старий лише командував, що без сумніву йому дуже подобалося. Якоїсь миті, він навіть взяв палку, яку вказував, куди і що потрібно ставити. Він упивався ролью наглядача, щоразу кричав, чим дуже фразами та поведінкою копіював, а часом перевершував рувима. Дрищу на! Не роздавляй свого рота! «Тара, рухайся швидше, на. Ти в нас така сильна! Малий холопин! Не дратуй мене!» Чули ми все частіше від нашого новоспеченого тирану. Згодом вилетень взагалі просто зайшов у гущавину дереви там зник. Попередньо залишивши заголовного ІФай із фразою «шорсткіше з ними. Старий безвізуальної підтримки робимо спочатку ніби стих, однак за якийсь час став іще гіршим.